«Бачите, мамо, а ви казали, «Ти, Іване, заженеш мене в могилу, а сам ще й оженишся. І не раз оженишся, Іване. А вже нема тата. Знали, що торік не відступить рак. Знали. А тепер нема, це точно. Був жив, але нема і не буде». Вже я без тата, вже я з того боку незахищений. Тільки з мамою, тільки з нею. Та ще з дарочкою, братами, та ще з Наталкою. Не квапся, Грицю, не кидайся у полум'я. Ще раз підсмалиш крила. Погуляй, Грицьку, є мама, дарочка, брати. Оголився фланг. Фланг, який може прикрити лише жінка? Ні, жінка може забезпечити лише тил. А фланги? Тільки твої діти. Грицько збігає по сходах, вискакує на обтягнуте вепровою шкірою сідло своєї яви, шарпає стартер мотоцикла і вилітає з двору виїздить на тротуар, аж під самий козирок телефону-автомата нервово сіпає диск, набираючи номер. Однокімнатна квартира перетягнута повздовж грубою брезентовою ширмою, розділена надвоє. Дзвонить телефон у коридорі. Кругленький, ледь пузатенький молодик з ранніми залисаними в спортивному костюмі з лампасами неохоче встає з канапи бере трубку. Нечепоренко слухає Ну, говоріть же. Заціпило, говоріть. Я й так знаю, хто це, гукає за брезентову ширму. Ваш вогнегасник мадам. Пожеж у місті немає, то він свою вогненну пристрасть. Хоче біля вас погасити. На одній з городищинських вулиць біля розчинених навсті жворіт людно. Старі жінки збилися у гурт, скрушно похитують головами, перешіптуються між собою. Чоловіки курять, сидячи на лавчині біля хвіртки. Ті, що не курять, вигріваються на сонечку, відірвавшись від роботи на городі. Діти граються голосно, звирискуючи. Хата мировичів нічим не відрізняється від інших. Збудована давно, але уже не раз підновлювана, перекрита бляхою, піднята на бетонований підмурок. До неї приліплено великий просторий ганок, де влітку сплять онуки, яких привозять з міста Микола й одарка. Сашкових дітей тут знають лише по фотокартках і розповідях. Неподалік одворіт стоїть вимитий Миколою трактор «Білорусь» з причепом. Борти причепа відкинуті, днище його встелене Чорнобилем і глухою кропивою. Це єдине зілля, яке не лише зазеленіло, а й викинуло листя, вигналося над землею у цю ранню пору. У кабіні трактора куриць пльовує на пісок і розгадує кросворди тракторист-архип. Позиркує на годинника і у дворище мировичів. Чого вони зволікають? Підкочує до двору задроцьканий в руду піщану юшку уазик. З нього майже випадає голова колгоспу. Довго виймає колгоспний прапор, бо столярі зробили довгий держак. Ледве запхнули його в машину. Голова ставить прапор біля хвіртки і по качачому тупцює до хати. З жіночого гурту почулося, будуть виносити Івана, начальство приїхало. Пора, таки пора. Давно пора. Думала, нині успів картоплю з погреба витягнути, хай обігріється. Де там? Вже завтра. Тобі треба поразку бути до кінця і пом'янути душу його многогрішну. Ти ж вважай, як Марія йому була, і то довго, підночовував на твоїх подушках, аж поки Гагарін не політів у космос. Ні брешу, Параско, поки грошова реформа не почалася. А тобою погордував, бо ти і дівкою була, як копистка. Я у 19 годочків удовою зосталася з дитиною на руках, Чотири літа ждала свого Павла. Як кам'яна баба стояла біля воріт, виглядала ще. Так би скам'яніла. А Мирович оживив мене, одігрів. То не сікайся, Тетяна, вже і Івана нема. Я йому все прощаю. А мене вдарив. Раз. Як ланковою була. Він головував тоді. Погризлися за оплату конопель. Написали усією ланкою скаргу в область на Івана, а вона до нього й вернулася, щоб розібрався на місці. Він збісився тоді. І врем'я дурнюще було. Психи з людей лізли, війна з нервів виходила, як зашпори спальців. Марія мене упросила не заявляти нікуди. Та я й не збиралася. Прощаю. Під'їздить до двору колгоспна вантажівка забейкана у Силос і Жом. Зупиняється біля чорної обкомівської Волги, якою приїхав старший Мирович. Водій вантажівки, обстрижений хлопчисько-допризовник, весь час ремегає жувальну гумку. Лізе під капота, щось лагодить у моторі. Перегнувся так, що видно лише його витерті на гузиці джинси. Викочується з хати мировичів, перевалюючись з боку на бік голова колгоспу. Невдовзі виходить за ним низько зігнувшись, щоб не вдаритися тім'ям у дверну раму Олександр. Виблискує на сонці його непокрита лисина. Сліпить бабів біля воріт. Голова заманює академіка на причилок. Зводиться на вшпиньки, щоб Олександр Іванович його краще чув, щоб не наїнався до нього зайвий раз. Два вопроси я рішив. Прапор? Домовина? І прапороносець є. Бригадир теперішній буде нести. Вийде ніби спадкоємність поколінь. Промовку мені комісар написав на дві сторіночки тексту. Відмолоді може школярка виступити, відмінниця.